Голову поклав на колоду. Вдова, покучебеєві та діти покійника припущені до царської ласки. Цар не спускає очей із Шереметіва. Шатрі робиться тихо, як перед бурею. Ось-ось і лусне грім. Тільки меншиков усміхається злобно. А Він почуває себе певно. Він безпечний. Грім не вдарить у нього, тільки у Шереметіва. Цар подумав. Потім підніс грізну одну брову і, вихиливши дужком чарку, вирішив помилувати цим разом та взяти під варту. Побачимо, що буде далі. Побита, але не розбита козацько-шведська армія посувалася вздовж правого берега Ворскли в напрямі Нових Сангель. Двадцять гармат і дванадцять моздірів глухо по шляху Не везли за ними ні пороху, ні куль, в деяких пір валка гармат мерців воліклася. Левенгаупт радив залишити цей зайвий хлам, але король не погодився. Досить під Полтавою трупів залишили І поранених, і тих, що на палях торчать Спомин про них палить, як смолоскипи Ще гірше Коні жахалися тих палів і тікали, як біснуваті Це вже не був гнів, ані помста Лише кривава оргія, що перед нею здригається кожна людина Кинутись туди І або покласти край тому варварському знущанню Або самому полягти І це хотів зробити король але йому не дали. Зупинили перед божевільним кроком. А тепер він їде у Майерфельтовій кареті, а палі біжать за ним і кличуть. Як ви нас залишили, верніться, та вернутися годі. Двадцять тисяч людей і кілька тисяч возів сунуть лавиною в долину. Триста прапорів, як стадо птахів, летить у сумерках вечірніх. Гаснуть останні блиски червоного сонця, зимні тіні лягають на землю, вітряки крилами поскрипують. Трави з біжджа принишкли до землі. Страшно їм, що тільки в балці вилискується озерце, як незаплющене око, але піднявся туман і більмом затулив його. Глуха ніч. Вона нічого не бачить, не чує, не зрадить тебе. Щаслива дорога. І шведсько-козацька армія буцімто справді завірила українській ночі Справно і спроквалися з руслом тиховодної ворскли Поспішати незручно, бо забрали з собою декілька тисяч селян тих, що перед Москвою втікали І тих, що роби при облозі Полтави копали та харчі довозили Тепер вони на роздоріжі звільно відлучуються, повертаючись до своїх осель Безгамірно і тихо відбувається цей похід Кожний, бо відворот сумовити, Не то, що наступ уперед, Радісний, веселий. Шульне сайгак зірветься дрохва, Самотній лебідь розпустить білі крила, І як дух щазає в нічному тумані. Сторбовано б'є перепілка в житі І журливо кигикає чайка. Ой, біда, біда тій чайці небозі. На небі вузький і блідий серп місяця Ледь-ледь майоріє, з лісів вискакують тіні, Хрести, рамене простягають, благословлять чи зупинити хочуть. Луги й левади пахнуть ладаном чи тмяном. Король не може вснути, рана пече, допікає, то жар, то стужа перебігає по тілі, то тратить пам'ять, то свідомість з необлаганною жорстокістю кладе йому дійсність перед очі. Він програв битву, втратив стільки тисяч людей. П'ять генералів, чотири полковників в полоні. Це ще й канцлер Пігар, її секретарі Цедерголь і Дібек. П'ятьох драбантів годі до... Невже ж і вони в неволі у Петера? А все ж таки війна ще не скінчена. Цар перечесно тріумфує. Не він тут переможцем, а куля з невідомого Кріса, що 17 червня королеві поцілила ногу. Проклята куля, скільки лиха накоїла. І король з невимовним жалем дивиться на свою ліву ногу, що, мов, колода біліє. Пробує вирухнути неї і чує, як сто ножів впивається в його тіло. Втім, болю свідомість ісчезає. Він не йде, лише тією болючою ногою оре товстий полтавський чорнозем. Десь далеко шумить ворскла, даркач дарчить, б'ють перепели, пахощі, піль мішаються з запахом мастей на нозі. Переможений король лежить на крилах трьохсот прапорів Що нового гнізда шукають Щоб відпочити та знову зірватися до лету Чи то так серце б'ється Чи то потять кінські копита Дорогкотять вози Двадцять гармат і дванадцять моздірів Таких безсилих, як і він шукають у степу дорогу Знайдуть чи ні промовлячи своє гумінке слово Чи замовкнуть навіки Ох, чого ж то так нога болить Ганна Обидовська обтулює на кр... недужого гетьмана. Минула північ і поранковим холодом повіває від сходу. Гетьман мовчить, і Ганна з острахом вдивляється в його обличчя. Боїться, щоб не вмер. Може, ваша милість вина нап'ється, не питає несміливо. Гетьман перечить головою. Його оп'янюють думки. А в думках перечисляє втрати і зводить докупи те, що залишилось. Яка тисяча людей? Мало Та зате певні Певніше від старого Чуйкева, Зеленського, Максимовича, Григоровича і Гречаного Що перед самим вирішенням діла перейшли до царя Так відпала остання полова від зерна Щоправда того зерна мало, дуже мало Зате воно чільне і здорове По нинішнім кривавім дощі з кожного зродиться колись сто зерн Не для Москви, а на пожиток власного народу або переможуть голоси землі й крові, сильніші від усіх голосів світу. Мусять перемогти, уголос промовив гетьман, бо він не міг затаїти її задушевної гадки. Що ваша милість кажуть? спитала затревожена Ганна. Нічого, Ганночко, відповів ніби байдужа, але як побачив її очі, повні сліз, мов очі Магдалени, зробилось йому жаль. Я сказав Ганну, що наше діло мусить перемогти, бо воно справедливе. А невже ж справедливість є на світі? Не знаю, але нам треба вірити, що є. Замість відповіді розридалася. Доки гетьман мовчав, доти боялася, що він не видержить ніякого удару і сконає на її руках. Кріпилася, поворювала свою м'яку вдачу, щоб бути йому сестрою-жалібницею. А тепер, як сили покинули її. Увесь трагізм моменту явився перед нею, як коршун на порухливу пташку. Наляг на її ніжну, Радості спрагнено душу. Хлипила і безрадно тулилася до гетьманової груді. Чого ж ти, дитина, ну чого? І добре, що сталося? Переломані леди? Порвані зв'язки з Москвою? Що